Усіх заклинцював усі шило, у нові кайдани по троє рядом. Прицюрував їм до самісінької білої кости цубки мотузи. Усім довелось чимало викоштували з його рук добрих запотилишників. А як Махомети, зрадівши, що придбав собі такого чуру, стали бенкетувати, та, занехавши свій закон, усі поперепивались, він приніс шістдесят і чотири ключі, та й роздав бранникам, щоб відмикалися, та щоб кидали кайданів у море, а брали б натомість шаблі та рубали б у пень турка. Багацько добули тоді козаків-здобичів, та й повернулися з славою на Вкраїну, довго кобзарів славляли за той вчинок мусія шило, були обрали його кошовим, але був дивний собі козак». Іншим часом вивершував таку річ, що юнорезумнішому несила, а іншим просто дурість, понімала козака. Усе пропив та прогуляв, у всіх напозичавсь на січі, та надто ще й прокравсь, як поганий злодій. Нічної доби хапнків у чужому курінні усю козацьку зброю, та й застонавив Нюшин -кареві. За таке діло прив'язали його на торзі до стовпа, поклавши, звичайно, біля його кія, щоб жоден якомога відважив йому бебеха, але не вискіпалось такого з мжи усіх запорозців, щоб знялась рука на Мусія, добре пам'ятаючи про його колишні послуги товариствові. Такий то був собі козак Мусій Шило. «Такі ж такі, що й вас б'ють, цусманів нікчемних!» – згукнув він, кинувшись на ляха. Та вже ж і вони. Наплішники погнулись від шаблі в обох. «Розрубав на його враже лях мисюрку, добувсь жалом до самого тіла!» – зачервоніла козацька сорочка, але не зважив на те ж тло – а замахнувшись з усієї жилової руки, важка була дебела рука, хекнув по голові знебажки й запаморочив шляхтича, аж шапка мідіна розлетілась. Захитнувшись, гепнув лях, а шило заходивсь недобитка добивати. Гей, чи чуєш, козаче, облиш? Не добивай ворога, а краще озирнись, бо смерть за плечима. Не послухав козак, не озирнувся, і туж один з щадонців, забитого, чеснув його ножякою по шиї. Повернувся шило та вже й достав був сміляка, але той зник у пороховім димові. Повіявну всіма сторонами з самопалів густо, похитнувся шило. Та й почусь, що вроженіло його в смерть. Поклавши руку на рану, упав бідолаха та й прорік, обернувшись з до товариства. Прощавайте, панове-братове, чесне товариство. Хай живе на вічні віки славутиця Україна. Хай шаноба і поки світий сонця. Та й склепились, знемігшися очі. Вилинула козацька душа з тіла, загартованого лихом. А он, ба, виступай з своїми орлами задорожній, а он, де верти хвіст, аж осі балабан, от-от розпочне шаткування з своїми соколами. Як гукне-погукне Тарас на отамани, а що, панове, чи є ще порох у ладівницях? Чи не охляла козацька сила? Чи не гнуться козаки? Ще є батьку поруху, ладівницях, ще свіжа козацька сила, ще не гнуться козаки. А козаки чим дуже налягли? Спантеличилися ляхи, счинилася мішанина по всіх лавах. Пронизистий полковник подав гасло до гурту, звелівши виставити вісім мальованих корогів, щоб зібрати в своїх розпужних ген усім степом. Всі ляхи побігли до корогвів, але не встигли вони ще й влаштуватись, як вже куріний отамон Кокубенко. Маурел Хижий знов налетів своїми незаймаківцями на саму середину ляхами, та й наскочив просто на череватого полковника. Здержав червань, а повернув коня мерщіна з взводи, а Кокубенку собі над усім степом, та й таки не дав йому случити зі своїм полком». А Степан Гуска, з побічного куріння, приздрівши теє, полинув собі з на наздогін з мотузом в руці, припавши кунові до гриви та постарігши служного часу, враз накіну йому мотуза на шию. Увесь з буряковів черевань ухопився оберуч за мотуз, силкуючись перервати. але Гуска з усієї сили заглебив йому надто у саме черво з списа.